actualidade do mundo do deporte en Falamelide está en... O Rincón do Deporte. Estarás informado da actualidade deportiva nas diferentes competición e deporte. Curiosidades, sucesos históricos, momentos hilarantes e tamén impactantes. Non 95.5. Da FM en a web de Fala Melide. A Radio Natural, a radio do IES de Melide. Un programa feito por... Sebastián, Adriel, Tuyen, e Ramiro. Desde os estudios de Fala Melide, no segundo andar do IES de Melide. Recorda que podes escoitarnos sintonizándonos no 90.5 da, da FM en a nosa web famelide.webli.com. O rincón do deporte a garda por ti. Quédate con nós, arrancamos. Boas a todos e a todas e benvidos á primeira emisión do Rincón do Deporte aquí en Fala Melide, a á Radio Natural, a Radio do IES de Melide. Se nos está... É porque sintoniza o 90.5 da FM. Pero recorda que todos os nosos programas estarán disponibles na rede na nosa páxina web falameride.weblin.com É o noso primeiro programa e temos que contarvos como vai isto. Hoxe traemos noticias frescas, pero antes tenes que saber que hoxe non estamos todos. Detrás dos micros, tú Yen, e o mesmo, Adriel. Ramiro e Sebas non están hoxe, con nós, pero escoitaré delos nos siguentes programas. Noticias frescas é a primeira sección do noso programa na que vos contaremos as novedades do mundo do deporte como fichaxes, resultados, posesión, tabuas das ligas e incluso gañadores de títulos. Oxe, ímos vos contar algo sobre fútbol e baloncesto. Comecemos! A primeira noticia é sobre fútbol, así que, ven, Adriel, por que non la contas? Pois damos conta dun fite importante para o madridismo, este sábado en Rabat. O Madrid proclamose por quinta vez campeón do no mundo, se non contamos as copas intercontinentais, claro. Se fixéramos, incrementaría oito. É increíble como un equipo tan desconhecido para a xente como Argilal da saudí Pro League fuese capaz de meterle tres ao Madrid, non si? Sí. Estou de acordo. Por parte do, mi... do campeón, marcaron Vinicius Junior no minuto 13 e 69, Federico Valverde no minuto 18 e 58, E Karim Benzema no minuto 54 E pola parte do Aljilar marcaron Mousa Marega no minuto 26 Luciano Vieto no minuto 63 e 79 Pero non só de fútbol, vaya cousa Falamos agora un pouco de baloncesto Efectivamente, contamos vos como a clasificación. A tabua está liderada polo Real Madrid, que venceu a Uca Murcia na terceava posición da tabla de clasificación. Mais o Barcelona, que ocupa a segunda posición, peleixando por quitarlle a Madrid. En terceiro lugar, o Baskonia loita por meterse na segunda posición despois de gañarlle a Zaragoza 91-79, o cal ocupa a catorceava posición no ranking da Liga. Como oito sabedes, o fútbol e o son dos dos deportes que máis tiro direto no noso país, pero non son os únicos. Nos outros programas iremos informándoos deses resultados e curiosidades. Ose foi o noso programa de que cemento, de que cemento. Aí deshoues comenzado co temporada. Eti, queres máis de fútbol ou de baloncesto, Tuyen? Eu son máis de fútbol porque me parece que me parece que se ejercitan máis as pernas. Eu, a verdade é que son máis de fútbol, pero por qué? Pois pues porque me parece que vas moito máis exercicio, exer exer exercitas moito máis o teu corpo. É como máis emocionante, pensas nesas persoas, nesos futbolistas que están no campo dando todo para intentar ganar un título ou básicamente? Conseguir os tres puntos que llevan dar ao seu equipo unha posibilidade de poder ganar a Liga Pero non podemos deixar de lado o baloncesto Porque tamén é un, un deporte moi competitivo Moi emocionante Con co, unhos equipos increíbles Pois si sí, todo o que dice certo Sobre todo na Liga Estadounidense A NBA Na que hai moitos equipos moi bons Como por exemplo O Lakers, os Chicago Bulls Claro Pero tamén Centrémonos algo, tamén habría que falar algo do fútbol femenino Que estes, estes, estes meses están deixando moito de lado Ten moita razón tú, Xen Non sabes que tanto estou de acordo contigo Por exemplo, creo que fai pouco ou dentro dun pouco Vais a celebrar a UEFA Women's World Cup Básicamente a Copa do Mundo, pero de fútbol femenino claro. Na que por exemplo participan Alexia Putellas por parte de España Samker por parte de Australia E moitas máis. Eh, eu, o ano pasado, entereime de que Alexia Putellas ganou o seu segundo Balón de Oro consecutivo. A verdade é que si sí. Ganou no xunto a Karim Benzema, que anteriormente mencionamos, que marcou un final do Mundial de Clubes, pero o ano pasado deronlle o Balón de Oro, o seu primeiro defeito, que foi bastante merecido, xa que, por exemplo, na, final do, bueno, na semifinal dos da Champions League do ano pasado da 21-22 Karim Benzema marcou un golazo de Panenka en penalti para intentar que o Madrid poidese chegar a pasar a final xa que nese en encontro o Madrid e o Manchester City de Inglaterra están moi pelexados, inda que a ventaxa iba para o Manchester City xa que empezaron goleandos Pero algo moi curioso no Balón de Oro Femenino é que todas as xogadoras que que estaban nominadas ao Balón de Oro eran do Barcelona Si sí. sí. Bueno, eso parece moi interesante pero eu creo que ten algo que ver con que a Liga é unha Liga moi competitiva e me refiero á Liga de España e así non quero decir que as demais Ligas non señen competitivas por supostísimo que son pero estou me referindo que a la Liga femenina ten un nivel certamente superior, podriase decir Estoy de acuerdo contigo Bueno, compañeros, isto vai chegando ao seu fin. É todo por hoxe. Agradamos que vos gustase a primeira de moitas emisões. Pero tendedes que estar atentos se queredes escoitar as novas seccións do noso programa. Recordade que para volver a escoitar esta emisión, só tedes que ir a falamelide.webly.com e reproducila. Así de simple. De todas formas, recordo que nos podes sintonizar no 90.5 da FM. Falamelide, falamelide a, a Radio Natural. A radio natural.